Capitolul 28 În lui Hristos, arătările Mântuitorului, porunca Botezului Text După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia săptămânii, adică duminică, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul, și iată s-a făcut cu tremur mare. Că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăbălit piatra și ședea deasupra ei, Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada, Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, Nu vă temeți că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici că s-a sculat precum a zis. Veniți de vedeți locul unde a zăcut. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată v-am spus vouă. Iar plecând el în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor lui. NOTĂ În ediția din 1805, la Matei 28,1 avem, iară, sâmbătă târziu, într-o ceea ce lumina spre una din sâmbete, cu următoarea notă. Sfânt Dionisia Alexandrie zice că acest cuvințel târziu. Unii socotesc că vrea să arate seara sâmbitii, dar cei mai precepuți nu socotesc așa ce înțeleg noaptea adâncă Și cum că târziu arată aici noaptea, iar nu seara, cunoaștem dintr -o ceea ce a adăugat într ceea ce lumina spre una din sâmbete. Încă și Eutime Zigaben zice că prin sâmbăta târziu sau târziu după sâmbătă, după cum este și în grecești, Evanghelistul a arătat sfârșitul tuturor sâmbetelor, adică al celor șapte zile ale săptămânii pe care evreii le numeau sâmbete. Ca și noi zicând ziua târziu sau noaptea târziu arătăm sfârșitul acestora, iar sfârșita la celor șapte zile ale săptămânii este mai vârtos sfârșitul sâmbetei. Deci ca să nu sucotești cum că la sfârșitul sâmbetei au venit la mormânt femeile, ci la începutul mânecării duminicii adăugat pentru ceea ce lumina, adică în ziua aceea ce lumina ceea ce se arată, și mai lămurit făcând cuvântul adăugat spre una din sâmbete. Iar una din sâmbete, adică cea din tâi din zilele săptămâni, este Duminica. Și așa, scriind, Evanghelistul a arătat începutul mânecării Duminicii. Tâlcuire. Și era atunci noaptea sâmbete și începătura Duminicii. Această duminică Evanghelistul urmește una din sâmbete, pentru că evreii sâmbete numeau zilele săptămânii. Notă. Denumirea de sâmbătă, ca și cea de săptămână legată de ea, au rămas în Noul Testament ca un ebraism, sau ca un fel de exprimare evreiască, fel care nu corespunde modului nostru de gândire și exprimare. Trebuie știut că evreii nu cunoșteau sau nu foloseau săptămâna planetară, cu denumirea zilelor săptămânii după zei, cum aveau romanii, Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn și ziua soarelui ci iudeii, ca și elinii Greci, numărau zilele săptămânii zicând prima zi a sămbetii sau a săptămânii, a doua zi a sau a săptămânii, iar a șaptea se numea sabbat. Acestea era un fel greu de exprimare a zililor, de aceea treptat au adoptat și creștinii, după romani, numirile zilelor, încât la început ziua Domnului era numită ziua Soarelui, până când s-a creat expresia Dies Dominica mir care traducea expresia grecească Kyriaki imera, Duminica, ziua domnească sau ziua domnului. Așa se explică de ce ziua în care a venit Domnul Hristos este numită când una sâmbêților sau ziua întrei prima săptămâni, când prima zi de după sâmbătă. Continuarea tълcuirii deci a înviat Domnul Hristos când piatra încă era deasupra mormântului, iar după ce a înviat dânsul, vine și îngerul să răstoarne piatra ca să poată intra femeile mormânt și se face cu tremur ca să se deștepte străzgerii și să cunoască lucrul cel nou care s-a făcut. Iar Domnul a înviat a treia zi, dar cum se numără cele trei zile? În al șasele ceas al vinirii a fost răzignit. De la acesta până la al nouălea aceasta a fost întuneric, răstim pe care noapte să-l socotești, iar de la al nouălea aceasta a fost lumină, aceasta este zi, iată deci o zi și o noapte, iarăși noaptea de vineri și ziua sâmbete. a doua zi și a doua noapte sunt, iar noaptea de sâmbătă, până când se lumina de ziul, căci de la luminarea de zi toată ziua se numără, iată a treia noapte și a treia zi. NOTĂ în cultul creștin, ziua liturgică nu începe cu miezul nopții sau cu dimineața ca în măsurătoarea laică a timpului, ci cu seara. Ziua liturgică este deci interval de timp dintre două seri consecutive, de aceea sărbătorirea și slujirea oricărei zile liturgice începe cu vecernea din ajunul zilei laice respective, care este cea din trei dintre laudele biserice zilnice. Dată în aceasta este moștenită din tradiția iudaică de socotirea timpului, așa cum o vedem concretizată de exemplu referatul Bibliei, al zidirii lumii, unde zilele creației sunt numărate începând cu seara și continuând cu dimineața. Și a fost seara și a fost dimineața, ziua întâi, pacere 1 cu 5. Tot din cultul iudaic a moștenit Biserica creștină și împărțirea zilelor în ceasuri, lăsând la o parte nopțile care erau împărțite, ca și la romani, în patru sferturi numite străji sau vegheri. Ziua, adică intervalul de timp de dimineață până seara socotit de 12 ore, era împărțită în patru sferturi de către trei ore fiecare. Și anume, ceasul întâi, cuprinzând primele trei ore ale dimineții, între orele 6 și 9, ceasul al treilea, cuprinzând a doua parte a dimineții, între orele 9 și 12, ceasul al șaselea, cuprinzând al treilea sfert a zilei, între orele 12 și 15, adică amiază, ceasul la 9, cuprinzând ultimul sfert al zilei, între orele 15 și 18, adică seara. Biserica Ortodoxă a reținut această veche împărțire a zilei, folosindu un cultul ei mai ales pentru indicarea și denumirea diferitelor momente de rugăciune din cursul zilei. Rânduiala la aceasta se păstrează și astăzi în programul zilnic de rugăciune din mănăstiri, cu denumire de ceaslov. O altă notă. Iar Cleopa, în drum spre Emaus, îi spune împreună călătorului, Astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea, adică de la strignirea moartea și îngroparea Domnului. Continuarea tâlcuirii Încă și astfel poți socoti trei zile. Vineri și-a dat Domnul Duhul, aceasta este o zi. Sâmbătă a fost înmormântat, aceasta este a doua zi. Iar duminică, pe când se lumina de ziua a înviat, aceasta este a treia zi. Și iată cele trei zile. Că și la cei adormiți de va muri cineva dimineața, iar altul seara se spune că amândoi au murit în aceeași zi. Mai este și altă pricină după care se pot număra trei zile și trei nopți. Deci ia aminte, joi seara a făcut domnul cina și a zis ucenicilor, Luați, mâncați, acesta este trupul meu." Și de vreme ce stăpânirea avea de la sine aș pune sufletul său, arătat este că de atunci s-a junghiat pe sine, de când a dat ucenicilor săi trupul, căși nimeni nu mănâncă ceva ce nu a fost mai întâi junghiat. Deci numără din seara când își dă trupul Său și până vinerea, în ceasul al șaselea, o zi și o noapte. Iarăși întunericul cel de la al șaselea ceas până la al nouălea și lumina de la al nouălea ceas până seara, a doua zi și a doua noapte, Noapte de după vinere și ziua sâmbete, a treia zi și a treia noapte, și sâmbătă târziu a înviat Hristos, iată așadar plinirea numărului celor trei zile și trei nopți. Matei a zis că îngerul ședea pe piatră, iar Marcu zice că după ce a răsturnat piatra, ședea în lăuntru în mormânt de dreapta. Oare este aici vreo nepotrivire? Nu. Și mai întâi a stat îngerul pe piatră, apoi, întrând femeile, îngerul a mers mai înainte și iar s-a arătat în lăuntru, în mormânt, șezând de-a dreapta. Și femeilor le zice, nu vă temeți, căci străjerii vrednici sunt de a se teme, dar voi, ucenițele Domnului, nu vă temeți. Și după ce le izbăvește de frică, le binevestește vierea, că se cuvenea mai întâi a le izbăvi de frică, apoi le binevesti. Și nu se rușinează să ce a răstignit pe Hristos, fiindcă într-o cruce, ca într-un semn de peruință, se laudă, pentru că toate bunătățile ni le-a nouă crucea. Text. Dar când mergeau ele să vestească cenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând, Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, Nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Tălcuire! Le zice femeilor, Bucurați-vă, pentru că neamul femeiesc a fost o să a se întrista. Iar Domnul, prin învierea sa, le-a plicenit bucurie și le-a binecuvântat pe ele. De aceea și ele, din multa sfial și cinste către el, îi cuprind picioarele neîndrăznind de altă parte a trupului să se atingă, fără numai de părțile cele mai de pe urmă ale trupului lui Hristos. Iar unii zic că într-adins au pucat picioarele lui ca să cunoască dacă în înviat cu adevărat, și nu cu nălucire și să vadă de nu, este cumva Duh precum se sminteau unii într-a lor minte. Deci atunci aceste două mari s-au atins de picioarele lui, iar Ioan spune că Maria Magdalena se ispitește să se atingă de Domnul, dar nu îi se dă voie pentru că voia să fie pură cu dânsul, ca mai înainte de răstignirea sa. Și poate mai virtuos pentru aceea nu îi se dă voie, că era ea scoditoare. și de vreme ce s-a atins de picioarele lui, după cum zice Matei, ce nevoie mai era să se atingă încă o dată? Ești deci, ca pe ceea ce este scoditoare, îndepărtează pe ea. Text și plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhereilor toate cele întâmplate. Și adunându-se, ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor zicând, Spuneți că ucenicii lui venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca și pe voi fără de grijă vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între idei până ziua de astăzi. Tâlcuire. Străjerii au vestit toate câte s-au întâmplat, că s-a făcut cu tremuri, că singur s-a dat la o parte piatra, că ei, înfricoșându-se, au căzut ca niște morți. Iar idei, nici pentru minunile care s-au făcut la patima, nici pentru cele ce s-au mărturisit la mormânt, nici măcar de străjeri rușinându-se, cu patima lor strică pe ostași, adică cu iubirea de arginți, supunându i să zică cum că ucenicii l-au furat lucru care este mai nebunesc și mai păgânesc decât toate. ca și cum l-ar fi furat o nebunilor ucenicii, ei care erau încuiați în casă de spaimă, și nici de cum nu îndrăzneau să iasă afară? Și dacă l-ar fi furat ca pe un mort, cum mai apoi ar fi murit pentru dânsul, propovăduind că a înviat Domnul cu adevărat pentru minciună, făcându-se ucenici? Text iar cei 11 ucenici au mers în Galilea la muntele unde le poruncise lor Iisus, și văzându-L, s-au închinat, ei care se îndoiseră, și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând, Datum mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câteva v-am poruncit vouă." Și iată eu cu voi sunt în toate zile până la sfârșitul veacului. Amin. Încuire. După cum zice Ioan, întâi s-a arătat Iisus ucenicilor chiar în ziua învierii, intrând la ei prin ușile cuiate, apoi s-a arătat după 8 zile, când și Toma a crezut, iar după aceea, fiindcă ei aveau să meargă în Galileea, și încă nu se adunaseră toți împreună, ci unii dintre ei pescuiau la mare Tiberiade, s-a arătat numai celor care pescuiau, care erau șapte la număr. Deci ceea ce spune acum Matei s-a făcut mai pe urmă, după cele pe care le spune Ioan, căci de multe ori s-a arătat lor Hristos cel Înviat, timp de 40 de zile, viind și ducându-se, fiindcă nu orurea și în toată vreme era împreună cu cei în cele 40 de zile. Deci, cei 11 ucenici care erau merhovnici, împreună cu toți ceilalți s-au închinat lui Hristos, după ce unii înainte se îndoiseră. Aceștia care se îndoiseră erau poate din cei 70, iar mai apoi s-au încredințat și aceștia. Deci, este cuvine așa să înțelegi. Cei 11 ucenici au mers în Galileea și s-au închinat lui, iar unii, poate din cei 70, s-au de Hristos, dar mai pe urmă s-au încredințat și aceștia. Iar unii spun că Matei nu pomenește pe cei care s-au îndoit și ceea ce n-a spus el, anume că Toma s-a îndoit, spune Ioan. Deci aceștia, mergând în Galileea, s-au închinat lui, iar cei care s-au închinat în Galileea s-au îndoit mai înainte în Ierusalim, după cum zice Marco și Luca. Iar Iisus le-a grăit, Tatăl mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, căci ca un Dumnezeu și ziditor avea stăpânirea tuturor, că toate sunt roamele lui Dumnezeu, după cum zice David. Dar supunerea de bunăvoie nu o aveam, zice Domnul, și acum o voi avea și pe aceasta, că se vor supune mie toate, fiindcă prin cruce am biruit pe cel care avea stăpânirea morții. Că îndoită este supunerea, fără de voie, fiindcă toți suntem robi ai Lui Dumnezeu chiar fără voia noastră, cum sunt și draci și de voie, după cum era Pavel roba lui Hristos. Dar mai înainte, numai supunerea cea fără de voie, având-o de la toți, Domnul, se părea că doar pe jumătate avea Mântuitorul stăpânirea tuturor. Iar după cruce, fiindcă s-a întins cunoștința de Dumnezeu la toți oamenii și cu supunerea cea de voie s-au supus toți, pe drept cuvânt zice Domnul că acum are toată stăpânirea, că mai înainte în parte avea stăpânirea, că și numai fără voie îi slujeau Lui, pentru că era făcătorul lor. Iar acum și cu cunoștință slujindu-i lui oamenii, toată și de plină putere i s-a dat, după cum însuși zice, dat mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Dar de la cine i s-a dat, arătat este cu adevărat că de la sine și de la asas smerenie, că de nu s-ar fi smerit și de nu s-ar fi luptat cu potrivnicul prin cruce, nu ne-ar fi mântuit pre noi. De aceea, zice, datul mi s-a toată puterea, adică prin nevoințele și luptele mele, am mântuit pe oameni și mi s-au făcut de acum mireasă și popor al meu. Deci peste tot pământul are Hristos stăpânirea, fiindcă tot pământul l-a cunoscut pe el, dar și în cer, fiindcă plata și viețuirea celor care cred într el este în ceruri. Încă și altfel. Pentru că firea omenească ceea care mai înainte era o sândită, unindu-se cu Dumnezeu cuvântul după ipostas, în ceruri petrece, fiind închinată de îngeri, pentru aceea zice, datu-mi s toată puterea. Căci firea omenească ceea care mai înainte slogea, acum într- Hristos pe toate le stăpânești, și în scurt Hristos Dumnezeu a luat stăpânirea asupra tuturor ca să fie închinat de îngeri, în cer și de oameni slăvit până la marginea pământului. Așadar îi trimite pe ucenici nu numai către iudei, ci pentru că are stăpânirea tuturor, toată firea omenească sfințindu-o într-o sine, cu cuvință la toate neamurile îi trimite, poruncindu-le să boteze numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deși rușinează pe Arie și pe Sabelie. NOTĂ Aria a fost preot în Alexander și fondatorul ereziei arianismului, condamnată la Sinodul I-ecomenic din anul 325. Arianismul neagă egalitatea fiului cu tatăl, făcând pe fiul prima creatur a tatălui și negând, ești dumnezeirea lui. Erezia lui Aria a fost combătută de Sfântul Atanase cel Mare, Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon, Sfântul Alexandru și mulți alți sfinți părinți. Aria a murit la anul 336 după Hristos. Sabele a trăit în viacul a III-lea și era preot în Roma. Erezia s-a susținut că cele trei persoanele Sfintei trei nu sunt decât trei aspecte ale unei singure persoane. Sabelienii se mai numeau și modaliști. Învățătura lui, Sabelia a fost combătută de Sfântul Dionisia al Alexandrii, Dionisia al Romei, Ipolit și Tertulian și condamnată de Sinodul al lea Ecumenic din anul 381. Continuarea Tălcuiei pe Arie, pentru că a zis Hristos, pentru ca să se boteze numele celor trei care nume unul este, iar pe Sabelie, pentru că și pe toate cele trei fețe le-a pomenit Domnul, nu numai o față precum acela hulea, ca să aibă trei nume, și uneori adică să se numească Tată, iar alteori ori Fiul, iar alte ori Duh, ci mai vârtos spre trei fețe, care au un singur nume, adică Dumnezeu. Notă Față numește aici o persoană a Sfintei Treime. Continuarea tâlcuirii Apoi, de vreme ce nu este de ajuns să se boteza, ci se cuvine și a lucra faptele cele bune după botez, Domnul spune, învățându-i pe ei să păzească toate câte am poruncit vouă, nu una sau două, ci toate poruncile mele. Deci, să ne înfricoșăm o, fraților, socotind că de ne va lipsi nouă una dintre porunci. Nu suntem săvârșit robea lui Hristos, că ni se cere pe toate să le păzim. Dumnezeu Maxim le învață următoarele: Prin urmare, tot omul care s-a botezat în numele Trăimii, Dumnezeiești și de viață făcătoare, trebuie să țină toate câte a poruncii Domnul. Din această pricină, Domnul a împreunat păzirea tuturor poruncilor, cu dreapta credință, știind că nu e cu putință să-i aducă omului mântuirea numai una dintre ele, despărțită de celelalte. Continuare tărcuirii. Vezi dar cum cuvântul Domnului pe amândouă temeliile creștinătății le cuprinde, teologia și fapta bună cea lucrătoare. Căci spunând că se cuvine să se boteze numele prea Sfintei Trăimi, teologie ne dă nouă, iar zicând să ne învețe să păzim poruncile, ne arată fapta bună cea lucrătoare. Și îmbărbătându-i de vreme ce i trimitea la pagân și îmi și la mucenicie, zici. Nu vă înfricoșați, căci Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și pomenește de sfârșit ca să-i deștepte pe dânși și să nu bage de seamă la cele de durere zicând, Sfârșit vor avea toate ale lumii, ori dureri de vor fi, ori bunătăți. De aceea, să nu vă lăsați biruiți de cele de durere că trec, nici de cele bune să vă lăsați înșelați, că se sfârșesc. Însă nu numai apostolilor le făgăduiește acestea, că va fi împreună cu ei, ci și tuturor ucenicilor lui, și nu aveau apostoli să trăiască până la sfârșitul viacului. deși nouă și celor de după noi ni se făcăduiește aceasta și nu numai până la sfârșit va fi, iar apoi va lipsi să nu fie aceasta, Că de atunci mai vârtos va fi împreună cu ai lui, mai strălucit și mai arătat, că acest cuvânt până oriunde s-ar afla în Scriptură nu le apătă vremea cea de pe urmă. Deci mulțumim Domnului celui care aici este cu noi și tot binele ne dă și iar și împreună cu noi va fi, mai de desăvârșit după sfârșit, să încheiem tâlcuirea, că lui se cuvine toată mulțumita și slava și cinstea în vecii vecilor. Amin.